Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o savjetima građane i civilnom društvu sektor 3. Danas su mi ovdje gosti gospodin Drago Vručinić, upravitelj regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah, gospodin Mirko Janjatović, član savjeta građana i član komisije za odobri i dodjelu financijskih sredstava u akciji Karločan za grad parkova, a i ovdje je moja kolegica i suradnica koju ste već imali prilike upoznati, Helena Trao, inače djelatnica u udruzi Pick up International. Malo ćemo razgovarati kako teče cijela akcija Karločan za grad parkova. Pa evo, natječaje pri kraju, je li tako? Češ mi ti ovako malo ja, pojasniti ja, o tome? Ja, ja bih se možda malo vratio unatrag, samo nešto, par riječi o zakladi, da stalno ne vrtimo isti lajt motiv na, natječaje Karlovičani za grad Parkova. Naime, regionalna zaklada za lokalni razvoj, zamah, je utemeljena i je osnovana, je, prošle godine u travnju. Cilj i, i namjera i svrha osnivanja regionalne zaklade, zamah, je poticanje i razvoj malih lokalnih zajednica, pa se to i odnosi, dakle, i kroz ovaj projekt Karlovičani za parkova. Ja moram reći da je regionalna zaklada pokriva cijelu središnju Hrvatsku koja uključuje osob županija. Dakle, možemo reći jedan najveći dio um, ukupat dio u odnosu na ostale županije u Hrvatskoj. Isto također rekao bi da cijela Ideja, dakle, o osnivanju ove zaklade, pokrenuta je od pet, dakle, privatnih lica zakladi, kako je već jedno 15-20 godina rade u civilnom društvu i, dakle, cijela stvar nije nova. Sad, ako govorimo o samom natječaju Karlučari za grad Parkova, natječaj je pokrenut prije, čini mi se, trećeg petog, točno je sad je za, zatvorenje trećeg šestog i danas, petog šestog, na jedan simboličan datum, dakle, dan zaštite okoliša, mi imamo, danas Prvi put sastaje komisija koja će odlučivati, danas će dobiti zapravo projekte koje će ocjenjivati u sljedećem periodu od tjedan dana. Dakle, možda sam malo ušao za, o, govoriti o proceduri. Zakladu u smo mi već imali prilike predstaviti u proteklim emisijama, ali nema zgore još jednom pričati i o zakladi, a pogotovo o cijelom projektu o akciji Karolčani za grad Parkova. Ok, danas je natičaj zatvoren, je tako? Natičaj zatvoren trećeg šestog, a danas se po prvi put sastaje komisija, dakle članovi komisije, koji će prije svega biti upućeni u proceduru, dakle, samog dodjeljivanja, dakle, ocjenjivanja prema kriterijima regionalne zaklade. Nakon toga, prema dogovoru komisije, čini mi se da će to biti nekakvih realnih ili logičnih desetak dana, mi ćemo se opet sastati i onda ćemo vjerojatno imati odluke o tome koji projekti će biti nagrađeni sa određenim financijskim iznosom. A Još danas su stizali neki projekti, to znači još ste primali ovo preporučeno što je došlo. Koliko je se ukupno došlo projekata? Pa sada, evo, čini mi se da je negdje 14 projekata došlo i obično je to tako u ciljnom društvu. Inače, u životu uvijek vam zadnji dan dođu svi projekti. Otprilike prije toga nemate skorom ništa ne dolazi. Dakle, ja vjerujem zapravo da ljudi, i u posljednji trenutak koriste da još provjere da li su sve dobro učinili, da li projekt odgovara namjeri, svrsi itd. Ja bih još odno razgovarao čisto o načinu kako je komisija koja će ocinjivati projekte. E to i mogu gospodin Janjatović, vi ste ovdje jedno članova, pa bi malo o tome mogli nešto reći. Ja ću samo reći toliko koliko ja znadem. Znam da je prije jedno mjesec i nešto dana se sastali svi članovi Vijeća svih e, savjeta građana i gdje smo predložili e, gdje se predložilo u, u tom, tom ciju da se uđe u, u komisiju za odabir ovaj, člana za za odabiti najboljih projekata i projekata za dodjelu kredita, gdje sam, eto, ja, zahvaljujući svim tim članovima, predložen. Predložen si drugi, ali zaklada na čelu sa upraviteljim uh, dragom obučenjučijom. Me obavijestilo da sam ja jedan od ti koji sam izabran u komisiju. Tako da ta komisija će zaista, da ne ponavljam danas na prvi put sastati i u, početi će razmatrati pristigle, pristigle ovaj, programe na toj natječaj, Kaločan za grad, u akciji Kaločan za grad, tako, pa ćemo koji su projekti zadovoljavaju propisane uvjete, norme, natječaj se sve ostalo da bi se doti ta sredstva koja smo u proteklom vremenu prikuplili. To ne znači da svi oni koji mi kao aktivisti na terenu da moramo i dalje koristiti svoje utjecaje, svoje, e, svoje ime i adocirati sve te subjekte na prostorom na kojima dijelujemo gradskim četvrtima i šire da i dalje uplaćuju sredstva na račun koji su, koji su mi aktivisti predočili, predali, dostavili i da jednog dana vide gdje su njihova sredstva jednostavno uložena, da će to vidjeti u gradu Karocu kao gradu e, Parkova. Ja se nadam da će biti Karovac jedan od ljepših gradova. A vjerujem da o tome ima i gospodin Vručinić ta za reći, bar što se tiče ovih dakle, financijera cijele zaklade, ljudi koji su svoje sredstva ulagali, dakle koji je kriterij bio za i odabir članova komisije koja raspolaže sa tim sredstvima a i na koji način dalje nastaviti sa radom, dakle sa financiranjem zaklade. Od prvog trenutka kad je zaklada pokrenula cijeli proces, a prema statutu i pravilniku ovog projekta Havločani za grad Parkova, proces se vodi transparentno i po svim principi, demokratskim principima najme jedan od važućih kriterija je bilo da svatko ko želi biti član komisije je bio dužan poslati svoj životopis i pismo motivacije zaklade. u određenom roku stiglo je 10 10 životopisa i 10 pisama motivacije, dakle ljudi koji su smatrali i smatraju da su svojim, da sa svojim znanjem, kompetencijama, iskustvom i dobrovoljnim radom u zajednici zaslužuju to mjesto. Na, nažalost ja moram reći da prema pravilniku mje, a, postoje samo 5 mjesta da, za komisiju i a, članovi upravnog odbora zaklade su se odlučili za 5, dakle da, odabrali su 5 Članova za koje misle da odgovaraju potrebama komisije, dakle i onim aktivnostima koje će komisija u sljedećem periodu dvije godine radi svojim da kvalitetama. Čini mi se da si je pitao o, o, o tome. Finansiranju zaklade činim Ko, Znači Koji su bili glavni financijeri zaklade što se da. tiče ovog projekta Evo ga, ja se ovim putem prije svega zahvaljujem svim, svim onim koji su do sada financijski dakle, a, sudjelovali u projektu Karlovićani za grad Parko I unaprijedno zahvaljujem svim onima koji će sudjelovati moram, moram ovdje naglasiti svakako izdvojiti grad Karlovac koji ne samo da sudjeluje financijski vrlo ozbiljno sa ozbiljnom svotom u ovom projektu, nego je kao naš recimo, ajmo, reč, partner i poticao ostale privredne subjekte na području grada Karlovca da sudjeluju u ovom projektu. Također moram reći da neki istaknuti privrednici ovog grada nisu sudjelovali, nisu prepoznali, a bili su kontaktirani i moram nažalost reći da njihov senzibilitet za okoliš i Budući da ja smatram da je to bit, bit ovog projekta i programa je okoliš i zaštita okoliša, a ne samo da nam Karlovs bude ljepše da ima dvije tri klupe ili 2-3 drveta. Mi vrlo lako možemo reći kako jedno drvo znači u omjeru na kisik i CO2 i tako dalje. Tako da ipak je ovom prilikom pozivam one koji nisu možda raz, dovoljno dobro razumjeli, a nadam se da hoće, da možemo uspostaviti bolji kontakt. Apeliram i na građane da se uključe ne svojim prilozima, nego općenito svojim idejama, aktivnostima, dobrovoljnim radom u ovu akciju. Možemo reći zbog čega je taj nesenzibilitet prema financiranju, moguće nerazumijevanje, neznanje o financiranju odnosno financiranja jedne zaklade koja se bavi ovakvim stvarima ili ih ne zanima. Pa gledajte, ja mislim da tu možemo govoriti o širokoj lepezi tog negativizma ili nerazumijevanja kako ste vi rekli. A možemo reći o tome da tu postoji jedna doza nepoznavanja, općenito funkcionira na zaklade. S druge strane postoji jedna doza sumnjičavosti u tome što mi radimo. Makar smo mi do sada cijel proces vodili vrlo transparentno, čini mi se najtransparentnije u ovom trenutku koliko ja znam na području Karlovca i vodit ćemo ju u buduće. Neki od razloga su sigurno i jednostavno eto, nesklonost prema ovakvim inicijativama i jednu od takvih nesklonosti sam nedavno upravo imao prilike sam nazvojšiti budući da se ta tvrtka koja je ovdje u Karlovcu izjasnila da ovog trenutka ne bi financirali, da financiraju potpuno druge stvari i tako dalje, ali zapravo nisu prepoznali da je ovo lokalna inicijativa grada Karlovca. Ja također koristim priliku da kažem da će na dvije druge županije puno veći projekti početi gdje su ljudi prepoznali to i imaju dužu tradiciju možda civilnog aktivizma i gdje su tvrtke mogu reć, a više sudjeluju u nekakvom partnerskom odnosu sa organizacijama civilnog društva pa se tu možda i nalaze neki od problema koje bi kao zaklada trebali riješiti. Može reći o kojim se županijama radi od Karlovačke. No, to je Varaždinska županija, to je jedna i druga županija koja je vrlo interesantno nije ništa razvijen od i sistkom koslovačka županija. A meni se čini da je općenito ovdje, ne samo što se tiče vaše zaklade i cijelog ovog projekta, nego općenito što se tiče rada civilnog društva, još uvijek se na civilno društvo gleda kao nejakog konkurenta, kao nejakog, sad neću reći, stranog plaćenika, nekog uzurpatora. Uglavnom, većina ljudi još doživljava te državne ili, ili gradske strukture koje jedine ovdje imaju pravo nešto raditi, a kad se građani sami organiziraju, na to sleda dosta sa sumnjom. Pa da, može biti, bit, možda je to tako, u nekim dijelovima sigurno je, to nedavno se mogu složiti da je apsolutno bilo tako, taj to su bile tendencija. No, međutim, ja bi ovdje govorio samo o nekom novom igraču u našem dvorištu, ako mogu reći, to je poslovni sektor. Mi vidimo napredak, dakle, poslovni sektor u Hrvatskoj se vrlo ozbiljno pri Razmišlja, nudi inicijative da inicijative. E sad, naravno, svi mi možemo reći u svakom trenutku nismo zadovoljni, možemo bolje, možemo ovako, možemo onako. Jav? Jedan dio ja je pripisuje možda i nama samim, dakle civilnom društvu i aktima u tome što dovoljno, ne nudimo i konkretna partnerstva, dakle, i ne nudimo konkret, vrlo konkretne projekte. Drugi dio ja mislim da poslovni sektor treba sam sa sobom razgovarati i razmišljati zašto je to tako i da li je njihova uloga u društvu jedino profit ili su od, im nose odgovornost za zajednicu, što ja absolutno mislim da snose veliko odgovornost za zajednicu i da jednostavno novi društveni poredak, ako ćete tako, ili društvo u kojem danas živimo ne može biti autistično i ne može netko ko sebe smatra da je poduzetnikom ili vlasnikom a, misli da je samo ovdje radi, toga, radi stvaranja vlastitog profita i probitka. Također bi ovom prilikom skrenuo pažnju na to. Također ako je, ako je uloga da je odgovorna za svoje zaposlenike, to je bez njih tako i tako ne bi li mogao napraviti profit, ali sigurno je odgovorna za zajednicu. Ima ja mi sad jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda se opet čuti. and Red beer. sa našim gostima dragom Vručinićem, upraviteljem regionalne zaglade za lokalni razvoj zamah i osvojnom Mirkom Janjatovićem, članom Savjeta građana i jednim od članova komisije za odabir i dodijelu financijski srestav u akciji Karočani za grad Parkova. Ovako... Čuli smo da je bilo problema što se tiče donatora u Karolcu Karolačkoj župani, dakle nisu prepoznali ovu zakladu kao nešto vrijedno financiranja i pomoći, pa evo gospodin Jan vi ste ovako dosta aktivan i u Savjetu građana i ovdje obzirom da ste član moje komisije možete reći u vaše mišljenje gdje je za taj razlog nerazumijevanja i neodaziva dakle na poziv za sudjelovanje u cijelom ovom projektu. Jednostavno često sam o tome razmišljao obilazeći e, e, obilazeći e, potencijalne ovaj financijere i sponzore u akciji Karločan za Grad parkova i svi oni koji bi zaista se mogli i trebali, trebalo trebali osjećati tu potrebu da se odoazovu, ima se neki osjećaj da nisu prepoznali šta bi se to dešavalo, šta bi to radili, šta bi se u stvari od toga postiglo, koji su ciljevi. Tako se ima osjećaj. S tim više što na više mjesta u razgovoru mnogi su rekli, pa često se dolazi po kakve, kakve ovaj, sredstva za sponzoriranje, te ovakve udruge, te onakve udruge i tako dalje. Međutim, uvijek sam pokušavao objasniti koji je cilj E, naše akcije Kalučan za grad Parkova, pa sam znao često reći e, kako ima akcije u Istra, neka naša Istra blista, pa sam ja da, na to da dodao neka i naš kalovac si ja, prema tome, znači e, otprilike takvoga vida jedna akcija, kako sam ja to zamišljao. No međutim, mnogi su zaista rekli e, onda da će donirati i uplatili su neki da zredstva, ali oni koji bi više mogli sudjelovati, mislim da nisu odazvali, tim više što smo sad analizirali i otvorili, ponude nakon našeg saslanka, prvog sastankove komisije i Vidim da nije bilo dovoljno odazova, odaziva po pitanju sredstava za uplate za, za, za te akcije. Mada gledajući pristigle ponude programe koji zaista na prvi pogled izgledaju fantastično, komisija je te programe sad uzela i sljedećih deseta dana će razmotriti i mislim da ima vrijednih, važnih prijedloga i mislim da nakon prve akcije i nakon ovog prvoga odabira da će se kasnije kroz jednu određenu edukaciju, reklamu, medijsku i na bilo koji drugi način pjerujem da će se mnogi natoveno idacati. A kakva je situacija u drugim županijama sa sponzorima zaklade Zamah? Drago to imaš tu iskustva, možeš mi sigurno dati dobar odgovor. Ja ne znam da li je dobar ili zadovoljavajući. Ono što ja smatram da u Hrvatskoj prije svega, ti mi koji se bavimo svojim poslom, trebamo na neki način zaraditi, to je izgraditi povjerenje, izgraditi partnerstvo s poslovnim sektorom, a maknuti ili odagnati tabue koji koji su još uvijek prisutni u našem društvu a to je da je, da je civilno društvo neako tu eto upriličeno zato da bude faktor remetilac da ne čini dovelo i tako dalje i nema interesa da se s njim radi dakle govorim o poslovnom partica između civilnog društva i poslovnog sektora ono što možda je još više zabrinjavajuće što je zaista istina dio, dio udruga i, i nas, predstavnika civilnog društva, ne smatramo dovoljno važnim da se u, u odnosu na poslovni sektor korektno i zahvalimo, da im korektno pružimo informacije o tome ako su sudjelovali na koji način je novac utrošen i dakle mislim da je to u, na neki način podiglo jednu negativnu tendenciju kod poslovnog sektora da jednostavno nema dobar mogu reći stav. Prema ovakvim akcijama i dalje. No, također činjenica je da, da onaj sustav kojeg mi vrednujemo kao pozitivnog, to je zapadni, upravo, upravo živi ovakve inicijative i, i razvija zajednice i društvene akcije i bilo koje ako hoćeš, socijalno-ekonomske probleme, upravo na ovaj način. Što kažem, nužno poslovni sektor i mi moramo naći bolji jezik. Ja smatram da će ovaj Karločani zagrad parkova je upravo takav jezik. O ovog trenutka sad kad smo krenuli, pokazat će se koliko vredimo, naravno i ja mislim, pokazat ćemo da zaslužujemo ove povjerenje i više od ovo. Ne misliš da je možda tu stvar needuciranosti kako poslovnog sektora tako i civilnog društva o potrebi sponzoriranja i dakle tog odnosa između poslovnog sektora i civilnog društva? Do sad su većina organizacija civilnog društva uglavnom bila financirane kroz neka na neki drugi način od stranih donatora. Strani donatori su otišli dakle sad su nam ostali naši ti donatori ministarstva, nacionalna zaklada, ali potrebno je sve veće okretanje poslovnom sektoru. Pa da, pa mislim, ja osobno mislim da je o svi donatori koji su do bili prisutni u Hrvatskoj, imali su svoje razloge, svoje ciljeve. Većina tih razloge ciljeva je bila povezana, naravno, povratku u razvoju i rješavanju nekih primarnih socijalnih i ekonomskih problema. Oni sad jednostavno smatraju da nemaju potrebe da budu ovdje. Na kraju krajeva vjerojatno i mi to mislimo, budući da Računamo da ćemo za dvije, tri godine biti članice EU, što na neki način govori da smo dovoljno poradili na vlastitoj održivosti da ne trebamo nekog trećeg da nam bude pomagač. No, isto vremeno mi nismo razvili dovoljno vlastite kapacitete za, za razvoj pri tome, mislim, za, ne samo za razvoj civilnog društva. Ako hoćeš, za, za niz socijalnih programa, za niz programa koji u državi se trebaju decentralizirati i slično. Jo? Naravno, nismo razvili ni, ni dobre alate, ni, ni, mogu reći, strukturu sudjelovanja i partnerskih odnosa sa posljednim sektorom. Naime, ja, ja ne znam da li će se većina a, predstavnika civilnog društva složiti, ali tu negdje a, m, svi zajedno razmišljamo o tome, i, I mislimo da posljednji sektor nije dovoljno uključen, da dovoljno ne prepoznaje mogućnosti koje se nalazi ovdje u neprofitnom sektoru, naravno i da taj kažem jezik dovoljno jasan nije ni s jedne, dakle komunikacija s jedne i s druge strane. Mislim da u definitivno državne institucije i ministarstva financiraju ono što oni misle i što oni žele onaj dio civilnog društva koji radi i koji smatra da treba raditi na poboljšanju uvjeta, recimo, ajde, ljudska prava. Sigurno bilo koja udruga iz područja ljudskih prava će, će reći mi nismo zadovoljni sa, sa financiranjem od strane države i nismo zadovoljni sa postignutim, jel? E sad, ako govoriš o financiranju takvih e, programa i takvih e, prijedloga i opće jednog toga udruga, većim dijelom ja mislim da poslovni sektor nije sklon financiranju. Zašto? možda jednostavno nije atraktivno da financiraju neku udrugu koja recimo rješava problem ljudskih prava ili rješava problem povratka Srba. Mislim da to danas nije vrlo da, a, zanimljivo poslovno sektoru. Jel? Ako se radi možda o djeci, da, ako se radi o nekim okolnostima gdje mi kao predstavnici civilnog društva i kao udruge radimo sa osobama s posebnim potrebama i tako dalje. Ja na mislim govorim na ne, možda i na drzak način, ali mislim da poduzeća previše previše rade na tome da financiraju takve projekte, takve inicijative zbog svoje vlastite osobne promežbe, a bez bez da tako kažem tog dijela socijalnog marketinga to jest osjetljivosti za prave probleme u zajednice gdje one gdje poduzeća moraju sudjelovati, a ne imati tu vrstu koristi. Dakle, da u javnosti budu prepoznati pa eto i mi dajemo. Mislim da ovo nije nogomet, mislim da ovo nije sport i mislim da sport ipak pripada jednom drugom krugu i području i nogomet. A ovo što mi radimo je nešto što već, dakle, dokazalo se da je nušto. Ok, ovo već sad ide u... Zalazimo u područje međusektorske suradnje, o tome možemo napraviti jednu posebnu emisiju. Već smo o tome pričali, proteklim emisijama nema za zgorek. I dalje vjerujem da tu po, postoji veliki prostor za edukaciju, kako organizacija civilnog društva, tako i poslovnog sektora. Pa gledajte, mi se često uh, po pozivamo na... Recimo tu zapadnu civilizaciju koju zaista pripadamo i mislim da pripadamo i da ćemo biti ovo što reka, eh, predsjednik zaklada gospodin eh, Drago, ali se ne ponašamo nažalost tako i kad nešto vidimo, ne znam negdje u nekom Švicarskoj, nekom Zdanskoj, kako je tamo lijepo, kako je to tamo drugačije, a u stvari ne odazivamo se sličnim takvim akcijama, a isto stvari je moguće kod nas apsolutno to provesti, ovaj. tako da se apsolutno složio onim što je rečeno malo prije, da mnogi ti sektori, privredni sektori su sve neke donacije ili slično, zbog svoje vlastite promičbe negdje doniraju, zbog osobnih tih interesa, za razliku što bi trebalo stvari u prema društvu, prema građanstvu, prema svom uvjetu života, zvakodnevnom itd. za dobrobit društva, a ne osobni i ajte da ne žene sebični. Interes. Ok, sad ćemo mi napraviti malu pauzu pa ćemo onda kako, kako je sve skupa ovo proteklo malo pr pr protumačiti kako su nam došli projekti. Ok, sve nakon pauze. Ponovo dakle s našim gostima gospodinom Vručinićem iz Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH i Mirkom Janjatovićem i člano Savjeta građana i jednom članova komisije za odabir i dodijelu financijskih sredstava u akciji karočani za grad Parkova. Prvi sastanak je održan, projekti su pristigli, koliko ih je konkretno stiglo danas koji se mogu razmatrati. A evo upravo nakon ove komisije prvi put stiglo je 11 projekata. I mogu reći da smo praktički otvarajući te projekte ugodno iznenađeni e, imenima, nazivima samih projekata. To je u stvari bilo na neki način samo pobrojano, nismo ulazili u detalje što ti projekti ovaj, nude, traže i pitaju, ali po zbiljnosti po javljanja na natječaj i oni koji se javili zaista su projekti ko, po, po prvoj ocjeni značaja. Za društvo. Da ste možda bacili pogled kakvim se konkretno projektima radi ako se možda znati? Da, onako na brzinu gledajući dokumente koji su trebali pristići po osnovu natječaja promo, promotrili smo te dokumente koji stignu uglavnom se odnosi prvenstveno na uređenje školskih igrašta, na uređenje dječjih igrališta, na uređenje zelenih površina, na uređenje rijeke korane i Slično ne znam da li smo još neke, ovaj, pa ima tu i mahično škola da neke jezerce bi radili, slične stvari. Mislim da su to projekti zaista koji će koji su zaslužili naše pažnje da prilikom odabira, zaista dobro da i da se ta sredstva koja su pristigla od donatora, koja smo malo prije govorili, ušpjera zaista tu najkvalitetnije, najznačajnije za zajednicu projekta i mislim da će to tako i da bude. Hoćete li imati dovoljno sredstava za sve projekte ili neće svi moći biti u potpunosti sfinansirani? Pa, za sad još ne znam to što koliko je novčani sredstava, ali obzirom na Uvjetna natječaja da svaki projekat može imati 15 je tako? Maksimum 15 tisuća, imamo 11 projekata, što znači da bi trebalo imati nekdo oko 130 za maksimalno davanje za svake projekte. Mi ne znamo vrijednost koliki iste projekata, ali ovo je uvjetna prilika, ovo pitanje i da ja još jedan po pozovem da sve one koji su na neki način obavijesteni educirani ili su dobili od aktivista na terenu iz udruga savjeta za građane bilo kakve informacije Karloča za grad parkova da još jedanput preispit preispitaju i da na neki način odvoje određena sredstva i da ih jednostavno uplate i da će vidjeti da su otkoristiti ove zajednice. Ko je uplatio sredstva? Možemo bar, bar neke od donatora spomenuti, ako ne sve. Na neki način ne bih htio favorizirati možda neke firme ili ustanove, a opet druge ne spomenuti, jer ne može se sve a, a, u ovom trenutku spomenut. Ono što možda želim reći, u svam slučaju, to sam rekao na samom početku, dakle da je grad u svam slučaju prepoznao akciju i grad se je financijski uključio, raske četvrti i poduzeća. Ono što želim reći, nakon završetka natječaja, sad kad komisija donese odluke o financiranju projekata, mi ćemo održati konferenciju za medije i pri tome ćemo točno zahvaliti, zahvalit ćemo se svim donatorima, a, poslatim pismo sa svim predlozima koji su su prihvaćeni, onim koji su odbijeni, količinom se stava, dakle, cijeli proces koji želimo, upravo želimo voditi transparentno, a i tog trenutka ćemo se u javnosti zahvaliti, dakle, i putem medija, i donatorima, i njima osobno, naravno. Evo ga, ja pri tome mislim, z, kažem, ne bi volio nikoga isključiti, kažem, postoje jedan broj poduzeća i obrtnika u Karlovcu koji se već uključuje, prema tome ovim putem im zahvaljujem i uskoro će biti prilika da i u javnosti to isto učinimo. Rekali ste da je nacionalna zaklada isto tu uskočila sa svojim donacijom? Pa, moram reći, nacionalna zaklada dakle, nije u ovom projektu Karloćani za grad park ova udjelovala, najme... Mi kao zaklada zabah smo pisali jedan projekt koji je projekt da sad ne znam neće biti vremeno za to. Ali u svom slučaju Nacionalna zaklada je prepoznala jedan projekt putem javnog natječaja zaklade Zamah i trenutačno smo potpisali ugovor putem kojeg nacionalna zaklada će decentralizirati jedan od programa kojeg je nacionalna zaklada do sada vodila, to je takozvani famodi PP1 ili inicijative inicijative, što znači u konačnici da će uh, Zaklada Zamah na jesen uh, raspisati natječaj na nivou regije Središnje Hrvatske za devet županija. Uh, radi se o sredstvima koje u ovom trenutku mogu reći, dakle, radi se o sredstvima od nekih približno 600 kuna koje ćemo, dakle, tim putem za građanske inicijative raspodijali. Koje će otprilike biti projekti tu omogućeni? Mislim da smo sad upravo u toku priređivanja pri dokumentacije i izrade, izrade ciljeva i svih aktivnosti vezano uz taj natječaj, tako da se ja nadam da ćemo u nekih sljedećih mjesec dana i tu dokumentaciju dobrošiti zajedno sa nacionalnom zakladom budući da nam je ona i partner ujedino, jer ne samo dakle da imamo financijsku obavezu prema nacionalnoj zakladi nacionalna zaklada je zapravo u ovom velikom programu i naš partner to, dobrim dijelom pokazuje a, našu strategiju i put kojem a, regionalna zaklada zamah namjeravajući. Naime, to su lokalne inicijative, to su dakle male zajednice, to je dakle takav E, Možemo mi samo pojasniti dakle, odnos između Nacionalne zaklade i Zaklade Zamah. Vi ste tu partneri, a ne da su oni vaš donator. oni su jedno i drugo. Naime, u taj e, javni natječaj koji je bio raspisan prije mislim tu negdje oko mjesec i po dana e, odnosio se dakle na iskaz interesa u, za područje decentralizacije programa koji je do tada do sada vodila i vodi nacionalna zaklada. Mi kao zaklada zamah javili smo se na taj način. I ovim prilikom se zahvaljujem predstavnicima nacionalne zaklade i dobili smo dakle taj dio, taj jedan program koji se zove dakle, kao što sam i prije rekao, građanska inicijativa. A samim potpisom i dakle, samim potpisom i vođenjem tog programa pp 1 slavnog, mi jesmo i postajemo i partner nacionalnoj zaklade. Što to znači? To znači da nacionalna zaklada zajedno s nama će promišljati kako najkvalitetni, najbolje program građanskih inicijativa implementirati u području gdje regionalna zaklada zamaha radi, jer osim nas na ovom natječaju su pobjedili još dvije zaklade za druga područja geografskog u Hrvatskoj i mislim da ispred nas stoji dosta toga što trebamo odraditi. Kako vidiš budućnost zamaha sljedića godina? Imate već neke planove, nekakvi veći budžeti? Ja sam ja sam iskreno optimista, ja mislim da vrijeme za zaklade dolazi, da u Hrvatskoj se pomalo pokazuje potreba za tim oblicima financiranja dakle i podržavanja razvoja, ne samo civilnog društva, nego um, socijalno-ekonomskog razvoja generalno. Isto također mislim da je filantropija kao područje počinje se ozbiljnije raz, uh, razvijati i da Hrvatsko društvo je konačno zrelo za takve jedne ozbiljne korake koje mi možemo činiti. U tu svrhu mislim da je zaklada za se pokrenulo u pravo vrijeme. Zato malo pri kraju emisije, možda još nešto za kraj reći gospodin Njatović. Ja isto se pridružujem mišljenju malo prije što je rečena gospodin Njenjatović da će zaista e, ove zaklade saživjeti i da će svi prepoznati vrednu akciju e, zaklade i svih ovih građanskih inicijativa koje su pokrenute sa ovim programom Kaločane za grad Parkova i da će se kroz vrlo kratko vrijeme to Vidjeti u našoj sredini i šire obzirom da je za sljedeću godinu zaključena središnja Hrvatska sa osam i reći ili devet županija. Tako da je to jedan program e, vredan pažnje. Zaista vredan pažnje i zaista svi oni koji su do sada donirali e, zahvaljujem vas veću napred, a isto tako i drugi koji se odluče neka to što prije učine i da se ide dalje u akciji. Ok, evo sad još dok ste ovdje, pitaću vas kad je reizbor savjeta građana, kad, dakle na koji način se mogu građani kandidirati. Pa vjerujte mi, sami datum i dan izbora nisam upoznato više od znale Helena, a... Što se tiče, ovaj, tu je otvoren put svakom građanu da se uključi u akciju bilo koje vrste za dobrobit sredine koje živi. Apsolutno je svaki građan dobrodošao, njegov savjet i svi ostali tome, nema tu pravila nekoga zasada. Za Mo sam vam pitanje postavio zato što ste vi ovak jedan dosta aktivan član u savjetima građana, pa evo zbog toga pretpostavljam da će i ostati dalje aktivan. Drago, za kraj ili imaš još šta za reč, pozvati moguće buduće donatore. Pa ja mislim da se oni sami osjeću, dovoljno pozvani i ja bih za kraj se samo zahvalio. Evo ga zahvaljujem svom prilikom. Opet dati mogućnosti da nešto više kažemo o ovoj akciji kao za Grad Parkova. O mogućnosti dakle da u lokalnom nivou zaklade djeluje za dobrobit, za opće dobro, za dobro građana, za članova zajednice i evo ga, želim na neki način poslati poruku slušateljima i slušateljicama da razmišljaju o, o, o mogućnostima, na koji način se uključiti u vlastitu zajednicu, a ne samo govori da su drugi odgovorni za njihovu kvalitetu i za izvred zajednice. Zahvaljujem vam se na gostovanju u emisiji Sektor 3. Ja vjerujem da ćemo se još čuti tijekom ove godine u sljedećim emisijama. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras, slušajte nas i drugog utorka i do slušanja. be alone Can I take you out to dinner Be alone But when the time is right, darling There's always nothing going on It's Strange